Jesus tvättar lärjungarnas fötter. Kapitel 13 verserna 1 till och med 17. 1 Det var strax före påskhögtiden och Jesus visste att hans stund hade kommit, då han skulle lämna världen och gå till Fadern. Han hade älskat sina egna som levde här i världen och han älskade dem intill slutet. 2 Det hade samlats till måltid O djävulen hade redan ingått till Judas Simon Iskariots son att förråda Jesus. 3 Jesus visste att fadern hade lagt allt i hans händer och att han hade utgått från Gud och nu återvändde till Gud. 4 Han steg upp från bordet tog av sig manteln och band en handduk om livet. 5 Sedan hällde han vatten i tvättfatet och började tvätta lärjungarnas fötter och torkade dem med handduken som han hade bundit om sig. 6 När han kom till Simon Petrus sade denne till honom: Herre, skall du tvätta mina fötter? 7 Jesus svarade: Vad jag gör, förstår du inte nu, men senare skall du fatta det. 8 Petrus sade: Aldrig någonsin får du tvätta mina fötter. Jesus sa det till honom. Om jag inte tvättar dig har du ingen gemenskap med mig. Nio. Då sa det Simon Petrus. Herre, tvätta inte bara mina fötter utan också händerna och huvudet. Tio. Men Jesus sa det till honom. Den som har badat behöver bara få fötterna tvättade i övrigt är han ren. Och ni är rena. Dock inte alla. 11 Han visste nämligen vem som skulle förråda honom och därför sade han att det inte alla var rena. 12 När han hade tvättat deras fötter och tagit på sig mantel och lagt sig till bord igen sade han till dem Förstår ni vad det är jag har gjort med er? 13 Ni kallar mig mästare och herre och det är myr rätta för det är jag. 14 Om nu jag som är er herre och mästare har tvättat era fötter är också ni skyldiga att tvätta varandras fötter. 15 Jag har gett er ett exempel för att ni skall göra som jag har gjort med er. 16 Sen ärligen Jag säger er, en tjänare är inte för mer än sin herre, och en budbärare är inte för mer än den som har sänt honom. 17. Vet ni detta, är ni saliga om ni också handlar så?